Invitații petrec pe ruptă, că Ce altă treabă au? În seara asta, prințe, fata împăratului își va alege un mire. Cine? Iliana? Ce de mire atât, prințe? Iliana e foarte frumoasă. De frumoasă, e frumoasă, nu e de zis. că da. Mă întrebă însă dacă e păcat un prinț care să-i placă și e cam un mesmiață. <gătări> schimb prinții, dau în la palat cacioarele la nu de grâu. <gătări> Îi atrage tronul împărătesc <gătări> și bogățiile nemăsurate ale împăratului. <gătări> Se spunește că <gătări> fac împăratul Nu este capac de. Iar dincolo de zidurile palatului. Da! Hei! Lume, lume! A venit Ionel și noi! să noi! vedem și noi! Haideți să vedem și voi! Haideți să vedem și și ștergeți Haideți Ce, ce și Apalac. Îți dai seama prinze furtună că am pretenții la mâna princesei Ileana. Uh, ...prințe Uragan Ion... Eu... ...pretenzi și la mâna prințesei Ileana. Pardon, prințe Uragan, pardon ce care a e, ce să ar... pună condiții, sunt bine eu cer să nu mă spun. În primul rând, prințe Curtună, eu am întâiitate fiindcă... Ba da, da. eu fiindcă da. sunt bogat, gata. Da, și eu sunt bogat. Da, eu sunt... Da. Eu da. sunt și mai și... Da, dar eu sunt și mai înalt, nu? Ce, ce, bă? alt prinț prințe Curtună, dar eu sunt mai gras da, da, și mai, da, da, da. mai frumos. da. da, da. da, da. Screws, dar toată lumea știe că sunt cel mai frumos princ din lume, -u -u -u -u. iar tu ești cel mai prost. Prost, da, prost. Pro Aha! Aha, Mai ai prost! Școate-și avea, îți Liniște, liniște, se va supăra! Ce vă tot certați atât aveți dreptare Ați uitat că prințesa trebuie să-și aleagă soțul și nu invers? Bagă, A, e așa așa e, că... Uite cum era <laughs> să ne certăm degeaba! Da, ce de uragan! Chiar așa prin ce putunea. Hai să ne împacăm noroc, Ai, hai de, -aia. de -aia. Noroc, noroc, noroc și să ne fie de bine cu sa Te Ia uite cum te gândești! Da! Dar, te gândești, da? Te gândești la ce mă gândesc și eu prin ce uragan! <laughs> Îndoi ne gândim la ce ne gândim amândoi Niciodată <răt> n-am să pricep De deci, ce împăratul Chiar da. stăteam așa și azi note și zicem Ce și împăratul i-a pus un nume Atât de urât fetei lui cum e Ileana! Da, e păi, nume de prințesă? Da, da, și ce frumoasă e! e cu părul ei e. de aur, cu ochii, Mai e și subțirii! Da. Așa, auzi, -a. Când o să-l vezi mergând a, Ai impresia a, că da. nici nu atinge pământul. Știi cum, Știi cum plutește? Cum e asta, care. E? Cu le... Ca o, o lebă da, de da, pe ca valuri. Lebedă, <laughs> da! Da! Da, da! Numele că că tot auzi la naboace uretilă! Știi ce am auzit? Nu spune. Ama! Că prințesa e rea? ce spui spune rea? e moftuoasă, e prost crescută, ce Da, chiar așa. Și eu vreau să-i cer mâna. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-am nu, nu, mi-au spus nu, nu se plimbă niciodată prin parc nu? Nici măcar nu știe să cânte la clavecin Ce vorbești? Nici măcar nu e, dar, știe nu... să danseze ca toate prințesele Păi, dar nu mai înțelege nimic Atunci, înțeleg atunci ce înțeleg. face prințesa elea la toată ziulica? Ce ce dacă face nu știu plimbă ziulica? prin grădină Nici la clavecin nu cântă și... Nici măcar nu spus, păi ce o? crezi că face prințesa? ce poți să bagă? Nu știu. De când răsare soarele și până se întunecă afară, de nu mai veni să bage sabia. Întreaga da? prințesa Ileana toarce. Nu se poate! Dacă se toarcă, poate Nu împlecește ciorapii, împlece în păsurile, i pur e simplu! Nu Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! la bucătărie nu ce apucaturi are princesa. Pe da știți eu îmi doresc: o prințesă care, dacă în soare ajunge în vârful cerului, să-i dorească să se dea jos din pat și să nu se întrenească ronat cu grei, da, te cu găinile, dacă te gândești că pivnițele palatului sunt întotdeauna îndesate cu ouă de aură. Ce-ai dreptate, prințesa asta, Ileana, este minunată, este cum să-l spun eu, da. e minunată. Ce să mai vorbim, da. lumea rea, are... au șoconul despre ea, că așa, că pe dincolo prințesa este... O să știi că șoconul prințesa ăla cam prințesa este... Oare ce se aude? Cine plânge? Ah, mi se pare că este bucătarul împăratului Ce-o fi prăsit bietul bucatar. Prințesă, prințesă Prințesă, nu mă nenoroci. Uite ce ți-ai făcut pe oricine Te-ai de făină Unde este uleiul? Hai, dăm și zahărul Ai adus Prințesă, i Ileadă, împăratul se a interzis să mai intri în bucătărie. O să taie Aia, capul. De nu, nu te mai smiorcui atâta bucătăru, uite, mi a împuiat capul de tot. Ce tot îi dai zori cu Știi bine că îmi place să gătesc, să-mi fac prăjituri pufoase și dulci. Vai de bine, auzi, cine a mai pomenit ca o fată de împărat să gătească? Uite că s-a pomenit acum. De să te ca o babă, mai bine aici atent cum tot nu ei, Uite ce ai făcut pe jos. Vai de mine și de de ce va fac? Împăratul ne-a poruncit să te gholești din bucătărie, dar cum o să fac eu așa ceva? O să-mi taie capul! Da, nu, nimic. Împăratul o să-ți tai capul, eu o să-ți-l pun la loc. Vai de mine și de mine Ce s-a mai întâmplat? Palatul voște ca un stup de subdelbine care a pătruns dușman să dușmanță pure din faguri. Ce gândește asta? Ce s-a întâmplat? Îmi Prințesa Ileana a chemat toți cercetătorii în curtea palatului și le împarte cu ozonac. Să fie goniți cu pietre toți cercetătorii din cetate! și pe Ileana s o aduci din fața mea! Mai bine, amparat! Hai, bine! tată? Eu sunt împărat, nu, tată. Peci imediat aici lângă mine. Uite ce ai făcut pe rochii. Te-ai de făină. Ura! Unde vă traziți? Așa. Stai aici. ce aici lângă mine, fata ta. Ia te uită ce deprins străluminați s-au adunat la palat. Oare ție, fata mea, nu-ți place niciunul? Nu, tată. V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 un bărbat bun, ci harnic, ci frumos Poate un rândaș? Sau un bucătaș A, mă-nfrunci? Îmi ne socotești porunca? destul! De, de înainte nu mai ești fata mea Să nu te mai bătă în câte zile ai bea, că m-ai făcut de râs Pieni din ochii mei. Rămâi cu bine, tata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 În baratul lui Bucdeles, de că îl ca o în ticaie Prințul poți să mă fericiți Am tu să mă fericiți pe mine, Am învins Avea dreptate, Ileana, fata mea cea bună și cu minte Când zicea că sunteți niște sclifosiți Niște târâie săbi Auză, Prințul Rakan, ridică puțin viziera Că vreau să spun spun câteva vorbe moșneacului ăsta da. A, Așa, mulțumesc A, Auză, moșneag. Nu mai e din gură ca o moare stricată. Uite, mă doare capul, gata. Da, și pe mine mă doare capul multună, și pe mine. Da, mă doare uite, capul. pe amândoi ne dăre capul, capul și doare, capul, noi da. doi suntem ambarăți, prinz un uragan și cu mine, așa că nu ne mai bate la cap. Da, da. Nu ne mai sta în drum. Ne tot împiedicăm de tine ca de un combor. Da, și eu mă împiedic da. de combor atât odată mi-a spre capul uite, mie, și Odată și a da, spart capul. Vezi? Mai bine au luat o peoșne de ficat. Ia, da. hai. ia vezi, poate o ajungi. Gat, hai, dacă te cremești. Hai, hai, garde! Gardă, pe moșneag ăsta și un l în genadă. Pescar. Hai, alungați. Nu va ajunge că mi-ați luat tronul și împăreția. Nu vă e de mine? Unde o să mă duc eu acum, la vârsta mea? Milă, da, milă! Aha, împărații s-au luat la bătare. Și eu care credeam că sunt prieteni. Prieteni ca șoare cere și fizica. S-au înfrățit ca să-l alunge pe în cel bătrân Și acum se bat între ei pentru ei De tot... cine crezi că o să câștigi? Ah, ce însemnătate are! Pentru noi va fi același lucru Orică-l cheamă pe împărat Furtuna Orică-l cheamă Uraja. Uragan sau <laughs> Zeama Acre ah, Tot aia e of, of. Nu mai pot de picioare în viața mea n-am mers atât pe jos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 Să mă puțin la umbra popacului ăsta. Vai de bătrânețele mele! Dacă nu o guneam pe Ileana, ar fi avut cine să mă ajute acum. Ia-te uit! Ia-te uit! Un moș ne-a curcat la umbra pomului.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 Așa, ai, Eu... așa, te așa. Te -te. așa, știi, nu te, nu te pot lăsa pe drum. E... Uite, moșule, uite, uite aici, ce am așternut un pat în graj, lângă vacile astea. nu e, vă!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 Nu-mi niciodată că o să ajung eu, păratul, care avea mii de slugi să pasc vaci. Ho, nebunilor! Unde ați luat-o la pucă? <truzări> mă fac. Vacele să v-a a Cum le mai găsesc eu acum? Fără vaci nu mă pot întoarce la săranul ăla cum se cade, căruia a fost milă de mine și nu m-a lăsat în drum peste noapte. Ce mă fac eu acum? Of, of, of, of. să plec în căutarea basică. Ia Iată, uite acolo, mărioară. Ce-o fie arătarea ciudată? Ce-o nu? nu vezi în moșne? O fi vreun cercetător. Să luăm cu noi, Îl punem zomble cu o pălărie în mână, printre oameni ca să strângă bani după reprezentație. Bună idee, dresorul! Bună idee! Hei, moșule! Ia vina încoace, încotro te duci aici! Îmi caut vacele, oameni buni. N-ați văzut cumva trei vaci bălțate, una se numea Joiana, alta se o, nu... dar moșul ăsta e bun de circar! <gânt> și numărul mi se pare bun. Un cercetor care pretinde că și-a pierdut vacile. O să avem succes cu el! O să vină lumea ca la urs, nu? Nu, nu, nu merg, nicăieri cu voi, nu au zis că îmi caut vațele. Păi vedeți ce vă spuneam, un comedian ca să nu mai găsim. Ia te, uite ce tirat este. Hai, moșule, ia iau în nu, nu, nu, nu, nu merg cu voi. E, moșule, ia, nu mai faci razuri ca un împărat. Ia, ia mâna de pe mine, am să te pedepsesc. Te Eu sunt cu adevărat împăratul. Oh, -a -mi -a -mi -a. Am să te arunc în temniță. -a -mi -a -mi -a. am să te... Lume, lume! Vă prezint pe cel mai mare împărat din lume! Dacă nu sunteți cuvinceași cu el, o să vă ruce pe toți în <grijă> Ia uite ce coroană are împăratul. Un prin ea. În reprezentative producătoare. Împărate luminate, lasă sara. nu mai bate, nu mai pune biruri grele pe roaroa. Oh. Ionel, nu-mi place cum se poartă de sorul cu bățino. Dresorul ăsta este un om hain. Mai bine nu ne încurcam cu el, ce are cu bietul Hei, dresorule, dresorule, lasă-l să-l pe Moșneac! Și voi, oameni buni, se poate să râdeți pe seama unui amărât? Să vă fie rușine! are dreptate, Ionel! De ce să râde, de necazurile ne cazurile altuia? Nu suntem și noi niște pro eu credeam că așa e circul. Ia, hai, mă, la casele, Haide! oameni buni! Oameni buni! Ce așa cu proștilor? Ați alungat oamenii, ne-au de bani. Uite ce este, dresorul. Ia-ți mai mult și du-te unde vrei. No. Ești un om rău. Nu vrem să mai stai cu noi. Bine, uite că plec. Dar o să vă pară rău să știți. Bine că am scăpat de el. Vă mulțumesc, oameni buni. Niciodată nu m-am suferit o asemenea umilință. Cine sunteți voi? cine suntem? Ne-au zis de noi? Ionel și Mariana. Da? Toți oamenii necunosc. Și acum unde vrei să te duci, moșile. He. De...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 Uite, un se spre noi. Mai ah! să fie. Ah? Ăsta bob de grâu. Oh, oh, oh! oh! Oh, oh, căluțule, oprește-te că am mm. întâlnit prieteni dragi. Ionele, Mărioară, uite ce e cu voi, fraților, pe unde ați umblat? Prin toată lumea asta, Bob de Grup. Le-am împărțit oamenilor puțină bucurie și nădejde. Așa. Că tare mai sunt năpăsuiți vieți oameni. Dar ce cauți că aici, Bob de Grup? Parcă te-ai pregătit de război. Da, am plecat la vânătoare. Daia mi-am luat sabia, arcul și săgețile. A dat iama prin vitele țăranilor o haită de lupi. Hmm. Dar cu bătrânul ăsta ce? Cine? Sunt bietnă păstuită în soarta pe care l-am luat cu noi. Mm. Hey, hai de bine, Ionele! Ăia care vin călare sunt banditul lui Chioru. Ce ne facem? Ăștia n-au mină de mine! Ăștia sunt lupii mei, mărioară! Stați liniștiți, le vin eu de hac! Ia, <laughs> Ia să-mi iau sabia să-l ajut pe Bob de Gru! Stai, Bob de Gru! vii și eu acum! Rămâi, rămâi la căruță cu marioara și bătrânul Ionele! Arma ta este cuvântul! Când e vorba de luptă adevărată, lasă-mă pe mine! <laughs> cine, cine este, cine este viteazul Prietenul nostru moșnege, voinicul Bob de Gru. A fost un cavaler falnic și viteaz, numai că bătrânul împărat l-a de pe moșia lui și acum triește într-o căsuță ca un om are care. Dar e cinstit și bun și ne e tare drag. Încă o faptă urâtă. Oh, multă regea mai făcut eu în lumea asta. Bravo! Bob de Râu! Bravo, Bravo, de Râu! Râu! fost Râu! <laughs> Ce frică-mi a fost la oh, de Ei, de ce v-ați prietene? Să se teamă bandiții! Cine luptă pentru dreptate nu poate fi invins niciodată. Așa. Dar acum, gata, vă portez la mine acasă. Vreau să fiți oaspeții mei câteva zile. Mai ales că m-am însurat și am un prunc voinic și frumos. Te Să fii fericit. Dar cu cine te însură? E o A? fată frumoasă și harnică. Da, hai, să mergem și o să vedem voi. Eu o iau înainte. Țineți-vă după mine. Hai, căluților, hai. Ce se întâmplă, oameni? Buni? Dei cu soldații aia de acolo? Unde duc bacele și porcii și găinile care le scot cu snila de prin curți? Și de ce plâng oamenii și se vaisă? Soldații împăratului Uragan au ieșit să prade ca bandiții, Și pe vremea alt împărat tot așa se întâmpla! De ce crezi cumva, moșule, că împăratul avea timp să asculte plânse după poporului, împăratul își petrecea vremea numai în ospețe? Parcă nu era chiar așa de lac un bătrân împărat ca ăsta, ca uragan, ăsta n-are nicio milă. Of, oh, ce mi a dat să aud, numai rău am făcut în viața mea. Hei, hei, de acolo, hei, Șos din căruță că ne trebuie nou. Ce trebuie de la noi, de ce să ne luați căruța? Ce n-ați Împărătura gala vor să dure tot ce mai poate aduce pe la oameni. Vrea să fie cel mai bogat superior. Ce mai-ți auzit? Și vieți oameni ce vor mai mânca? De ce le luați băfute care dau lapte și porci și găinile? <trui> da! da! Uite, vezi? Asta au să sărat toții! de pici! Hai, ha, ha! Hai, Hai, Hai! Hai! Hai! Hai!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 de ne iubește poporul. Exact. Exact. Ionel și Mărioara! Ia uitați pe Ionel și Mărioara! Ionel, Împăratul Uragan le-a luat și lor păruța Ionel, Bun, Ionel, Nu mai putem Ionel. îndura să fim șefuiți mereu de acest împărat Uragan care e un câine turbat. Să punem mâna de arme da. și să ne strângem în jurul lui Bocs de cel vitear, care știam în risabea mai bine decât oricine! Să ne unim în jurul împăratului nostru! Bob de griu! Hai, stai la luftă la la Hai. O, ce dină, a râspunat poporul, ce vă fac? Oștile au luat-o la fugă, au bădruși în palat. Hai, uitați-l pe împăratul Răgan! O, o, Acum se va face dreptate! Da, da, da, da. Așa e, vombegiu! Da, da, da. Se se facă dreptate! Bă, nu mă omori, își fie, mă, milă, nu mă ți-a fost milă de noi! Mi a fost, Le da, trebui, -a fost da, Treceai închis în căleașcă pe străzi da, și așa. de plânsul nostru nu-ți pasă. Da, da, da ba, ne auze da, da. suferința! -au te împăta uralele slugilor tale da, și da, da. credai că astea erau chiar simțămintele poporului, da, a? Da, da, da. da, poporul nu rabdă mult! Da, da, da, Pă mă rog, nu mă omorâţi oameni! Nu, nu te omorâm, netrebnicule! Pe da. cea mai aspră pentru tine este Ia. să te lăsăm în viață da. Ca să-ţi câștigi cu sudoarea funţii pâinea cea de toate şi... Da. Da. Nu! Nu, nu vreau! Mai bine omorâţi-mă! Cum o să muncesc eu? Nu, nu vreau să muncesc! A, nu vreau să vreau Eu nu vreau să Pop de greu!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 Fata mea era harnică, bună la inimă, miloase Și eu tocmai din pricina asta am alungat-o de fericitul de mine lasă, gata cu părerile de răutat Hai mai bine să ne apucăm de treabă Să strângem spicele de pe câmp ca atunci ploile toamne și se pierde bunătate de roade Așa e, bine-ai Uite, tatăl tău poate să rămână cu noi Unde au loc trei la masă, încă și al patlea. Așa e A, Vezi ce pot, dravă n-ai, bătrâne <laughs> și mărioara, veniți să ascultați povestea viteazului Bob de Grâu, care s-a însurat cu Ileana, fata împăratului, alungată de tătâna său de acasă, fiindcă era harnică și nu știa să le nevească. Sunt foarte frumoase povestile astea cu și prințese, dar au existat cu adevărat vreodată împărat. Prea bine să cred. De, de mult, de tot, se pare că au existat și împărați. Dar cine pasă nou. Hai mai bine să-i vedem pe Ionel și pe măloara, și să ne distrăm. Fiindcă basmele sunt totuși frumoase.